Kapitola dvacátá šestá, cesta do Badarikášromu. V náporu seděl Dritaráštr ve své komnatě a držel si hlavu v dlaních. Jak plynul čas, jeho úzkost rostla. Co nastane, až pándovcům skončí vyhnanství? Nevrátí se s planoucími zbraněmi, aby se pomstili? Jak by to mohl kdokoliv z přežít? kdyby se jen Durjodana vzdal své zášti. Judištira by jistě žil se svými bratranci v míru, pokud by se chtěli podělit o království, ale to se zdálo nepravděpodobné. Vypadalo to, že v postoj nic nezmění. Vždyť se to nepodařilo ani jemu samotnému. Dritaráštrová úzkost se zdvojnásobila, když se od Vyásadevi doslechl, že se Arjuna vydal pro zbraně na nebesa. Král hledal útěchu a zavolal si proto Sanjaju. Když seděl před ním, řekl mu. O, Suto, máš nějaké další zprávy o Arjunovi? Ten mocný hrdina vystoupil na nebesa ve svém vlastním těle. Můj syn je Arjunův zapřísáhlý nepřítel a jejich nepřátelství nepochybně zničí svět. S Arjunovou pomocí může Judištyra dobít všechny tři světy. Který smrtelník dokáže čelit chlící mu své smrtonosné šípy? Z králových slepých očí se řinuli slzy. Pokračoval. Nemyslím si, že by můj syn mohl uspět, a to ani s podporou bíšmy, dróny a karny. Nikdo z těchto bojovníků se Arjunovi Příteli neomilného Krišny nemůže vyrovnat. Na světě není člověka, který by dokázal zabít Arjunu a žádný z těch, kdo se postaví do cestího šípům, dlouho naživu nezůstane. Zdá se mi, že se naše armády již rozprchly do všech stran, když zaslechly děsivý hřmot kol jeho kočáru. Brahma jistě stvořil tohoto hrdinu proto, aby se stal záhubou našeho rodu. Sanjaya neodpovídal. Podobné výroky od krále slyšel již při tolika příležitostech, ale přesto Dritaráštra proti svým synům nikdy nezakročil. Bylo to, jako by doufal, že se Duryodana a jeho stoupenci dokáží vzepřít nevyhnutelným následkům svých hříšných činů. Starý král nebyl pošetilý, ale natolik ke svému synovi lnul, že připustil, aby toto pouto převážilo nad rozumem. Po chvíli sanžaja řekl. O králi, tvoje slova jsou naprosto pravdivá. Nic z toho, co jsi řekl, není nesprávné. Když byli pándovci svědky urážky svojí manželky ve sněmovně, Začal je spalovat hněv. Nevidím možnost, jak by kdy mohli tvým synům odpustit. Od Vyásadevi jsem se doslechl, že Arjuna uspokojil nesmrtelného šivu a získal od něho jeho zbraň. Tvůj rod teď čelí zániku. Driteráštruv nářek pokračoval. Teď si byl již zkázou kurovců zcela jist. Pándovci jsou ve spojení s Krišnou neporazitelní. Příčinami jeho nynějšího neštěstí jsou Duryodana a Karna. O, Suto, až uslyším, že moje armády zničil Arjuna s Býmou, pak si já, trvale poslušný Duryodanových přání, vzpomenu na všechny dobré rady mých dobrodinců, kterých jsem měl uposlechnout. Sanžaje odpověděl s trpkým úsměvem. O králi opět si promluvil pravdu. Nebereš ohledy na dobré rady. To, že teď naříkáš, je proto jen tvoje chyba. Mohl si Durodanu zastavit, ale rozhodl se tak neučinit. Nyní za to budeme trpět všichni. Dritaráš zmlkl. Cítil, že události již nemůže nijak ovlivnit. Bylo to tak. Příliš lpěl na Duryodanovi a nedokázal mu nic odepřít. Jeho polovičaté pokusy Duriodanu zastavit byly jen ztrátou času. Synové se mu pro tuto jeho slabost vysmívali. Věděli, že ho nakonec po každé získají na svoji stranu. Slepý král se držel za čelo a vzdychal. Uvidí někdy svého syna sedět na císařském trůnu? Právo na něj získal pouze pádovou smrtí. Kéž by si ho jen Duriodana dokázal vydobít pro sebe. Ale jak? Osud se zdál být všemocný. Král s pocitem bezmoci celou noc ani oka nezamhouřil tak jako již mnohokrát předtím. Po Arjunově odchodu do Himaláje jeho bratři z Draupadí i nadále žili v kámiace. Arjunova nepřítomnost na ně bolestně doléhala a netušili, jak dlouho ještě bude pryč, či zda se vůbec vrátí. Věděli však, že v boji o znovu získání království Budou úspěšní jen s Arjunovou pomocí. Proto se modlili za jeho bezpečnou cestu do hor a za úspěch při získávání nebeských zbraní. Zvlášť Judištyra velmi trpěl. Býma mu často připomínal hazardní hru. Mocný pádův syn si nepřál nic jiného, než chopit se zbraní a kurovce strestat. Navzdory radám svého bratra neviděl v čestném jednání s nečestnými osobami smysl. Také si nedokázal představit, jak by kdy mohli uspět míru milovnými prostředky. Jakmile opustíme les, řekl Býma jednohodne Judyštyrový. Hříšný šakuny tě i hned vyzve k další hře v kostky. Ty neodmítneš, přestože hru dosud neovládáš. Bez pochyby přijdeš o zdravý rozum a opět nás pošlou do lesa. O vznešený princi, jen mi poruč a já Durjódanu okamžitě zničím, tak jako oheň spálí hromadu trávy. Judiště svého bratra upokojil. Nikdy nedopustil, aby v něm jeho slova vzbudila hněv. Věděl, že pramení z lásky. Býma si nepřál nic více, než vidět svého staršího bratra na trůnu vládce světa. Když spolu pánu rozmlouvali, rozmluvali, přišel k ním ryši Bryhadašva. Vynořil se z lesa, jako když spoza temného mraku výjde slunce. Bratři se mu ihned hned poklonili a nabídli mu sedadlo, Argju a další předměty. Můdrc měl oděv z kůže a spletené vlasy. Judištěra sepěl ruce a řekl. O všemocný, zločinné plány zlotřilých hazardních hráčů mě připravili o bohatství a království. Teď moji bratři trpí a moje manželka byla ponížena. Všichni jsme ve vyhnanství. Moje mysl plane při pomyšlení na krutá slova mých nepřátel a na svou vlastní pošetilost a při spomínce na své příbuzné a podané cítím zármuty. Nyní jsem přišel o společnost Arjuny, který je mi milejší než vlastní život. V jeho nepřítomnosti celé noci nespím. Slyšel si někdy o nějakém králi či princi, který by byl nešťastnější než já? Bryhadašva odpověděl, že zná starý příběh o králi, který vládl kmeni nišádů. I on prohrál v kostkách se svým bratrem a poté ho i s jeho ženou poslali do lesa do vyhnanství. Jmenoval se Nala a jeho žena Damayanti. Tento příběh, řekl mudrc, ničí zlo v myslích a tiší jejich srdce. Judiš teda ho požádal, aby jej dopodrobna vyprávěl. Ukázalo se, že osud Náli a Damajantý byl ještě horší než ten, který nyní potkal pánu ovce. Když král a jeho manželka přišli o všechno a poslali je do lesa, jeden druhému se navíc ztratili a po dlouhou dobu bloudili lesem sami, než se nakonec opět setkali, a získali své království zpět. Na rozdíl od nich ty, o Judištyro, jsi zde se svými bratry a manželkou a doprovázejí vás brahmanové. Nepropadej zármutku. Lidé tvých kvalit vždy vědí, že hmotné štěstí a neštěstí přicházejí a odcházejí v závislosti na osudu. Není v lidských silách to změnit. Ryši Judištyru ujistil, že mu může pomoci, aby se již nikdy nestal šakunyho obětí. Znám vědu o kostkách, ocnostný hrdino, a toto poznání ti předám. Bryhadašva potom naučil Judištěru tajemství hry a odešel. Pánovci trávili své dny, hovory o duchovních tématech a umění vlády, a naslouchali bráhmanům přednášejícím spísem. Deně Denně také podstupovali tělesná cvičení, aby se udrželi v dobré kondici jako bojovníci. Draupadi vařila divoké kořínky a zeleninu z lesa, potom vše položila na talíř od boha slunce a obětovala jídlo pánu. Z tohoto nevyčerpatelného talíře poté nakrmila stovky mudrců po nich své manžele a když všichni ostatní dojedli, najedla se i ona. Kromě bráhmanů, kteří sídlili nedaleko pánu judištěru navštivovali desítky potulných bráhmanů. Od nich se dozvěděl, že Arjuna v Himaláji provádí tvrdou askezi. Pándovcům a draupadí tato zpráva způsobila bolest a modlili se, aby již brzy splnil svůj úkol a vrátil se. Jednoho dne před sebou Judištěra spatřil zářícího ryšiho náradu. Když ho pándovci uctili, mudrcím požehnal a zeptal se, zda pro ně může něco udělat. Judišter se náradovi poklonil a řekl mu, že si přeje navštívit různá poutní místa. Zeptal se, která by pro ně byla nejprospěšnější. Nárada Judištirovi řekl o mnoha svatých místech, která by měl se svými bratry navštívit. Také mu navrhl, ať požádá mudrce žijící spándovci o doprovod. Tak o králi získáš velké zásluhy. Cesty k Týrtám, které jsem popsal, jsou zamořeny rákšasy. Pouze ty jsi schopen tato svatá místa navštívit a tak umožnit, aby je spatřili i tito bráhmanové. Nárada Judištyru ujistil, že návštěvou svatých míst pándovci získají příležitost setkat se s tak proslulými mudrci, jako jsou Valmíky, Kašjapa, Atry, Vasišta, Markandeja a další. Za nedlouho sem přijde mocný mudrc Lomaša. S ním navštív ty, o králi. Tak dosáhneš věčné slávy, srovnatelné s tou, jaké se těší králové Maháviša, Jajáty a Pururava. Zničíš své nepřátele a získáš zpět vše, co ti právem náleží. Budeš vládnout zemi jako Bagirata, Manu a sám pan Ráma a zářit mezi krály jako slunce mezi hvězdami. V zápětí po náradově odchodu se dostavili ryši Lómaša. Můdrc jen zářil ve své černé jelení kůži a nesl si pouze nádobu na vodu. Pándovci ho s úctou přijali, sesedli se kolem něj a požádali ho, a tím vypráví o svých cestách. Lomaša odpověděl. O hrdinové, při své cestě světy jsem přišel do Amarávatý, Indrova velkého města. Tam jsem uviděl vznešeného krále nebešťanu a k mému úžasu i vašeho bratra Arjunu, jak spolu sedí na trůně. Indra mě požádal, abych k vám šel a ujistil vás, že se Arjunovi daří dobře proto jsem přišel, jak nejrychleji jsem mohl. Lomaša řekl pándovcům o tom, jak Arjuna získal nebeské zbraně, včetně slavné šivovy pašupaty, jak se od Gandarvů naučil zpěvu a tanci a že se brzy vrátí. Váš bratr mě požádal, abych vás doprovázel na cestě po Týrtách, abyste získali zbožné zásluhy. Požádal o to také Indra a je to i moje přání. Přestože jsem již všechny týrty dvakrát navštívil, půjdu s vámi po třetí. Když se Judištera a jeho bratři doslekli o Aržinovi úspěchu, nesmírně se zaradovali. Judištěra řekl. O vznešený bráhmanu, tvoje slova připomínají déšť nektaru kdo by mohl být šťastnější než ten, na koho myslí král nebešťanů. Teď, když si naším průvodcem, je naše štěstí úplné. U nám laskavě o rši všechna svatá místa. Judištěra poté oslovil bráhmany, kteří s nimi žili. O nejlepší z lidí, nechť mě nenásledují saniásíni bráhmanové a yogini kteří nejsou schopni snášet hlad, žízeň, únavu z cest a drsné podnebí. Yudišthara věděl, že cesta na Týrti bude obtížná, a nechtěl Bráhmany vystavit zbytečnému strádání. Dále řekl: Všichni ti, kdo si přejí pravidelnou a vařenou stravu, by měli zůstat zde. Nyní se můžete vydat ke králi Dritaráštrovi Ať se o vás postará. Také král u vás zaopatří. My teď s vaším svolením vyrazíme. Mnoho bráhmanů se zarmouceně vydalo k náporu. Zůstalo jen několik set asketických bráhmanů, aby šli s Lómašou, Dhaumjou a Pándovci. Pro začátek své poutní cesty si vybrali den s příznivým postavením hvězd. Před odchodem si bratři na své šaty z kůže a kůry oblékli brnění. Chopili se svých zbraní, neboť očekávali, že narazí na rákšasy. Když vyšli, judištěra Lomašovi řekl. O nejpřednější z nebeských mudrců, nemyslím si, že bych neměl žádné zbožné zásluhy, ale přesto jsem smutný. Na druhé straně vidím, že moji nepřátelé postrádají jakékoliv zásluhy a přesto se jim daří dobře. Jak je takový do očí býcí rozpor možný? O synu Kuntý, kvůli takovým věcem by ses neměl trápit. Hříšníkovi se může na první pohled dařit. Může se těšit z příznivých výsledků nebo porážet své nepřátele. Ale nakonec je až do kořene zničen. Viděl jsem mnoho hříšných dajťů a dánavů žít v blahobytu, ale i to, jak podlehli naprosté zkáze. O vládce země, toto vše jsem viděl, zvláště v Satyajuze. Lomaša vyprávěl, jak během Satjajugy, prvního v cyklu věků, a surové pišně odmítli provádět zbožné skutky, zatímco dévové rozvíjeli cnost a věnovali se obětem. A surové, kterým šlo jen o bohatství, zpočátku získali moc a majetek, ale ne nadlouho. Z nečestně nabitého bohatství vzešly všemožné zlé sklony a z nich nemravnost. Všechno správné chování zmizelo a bez něho a bez cnosti Asurové nadále nemohli projevovat odpuštění a mravnost. Jejich blahobyt se vytratil, protože je opustila bohyně štěstí Lakšmí a odešla za nebešťany, zatímco je si našla bohně neštěstí a Lakšmí. Nepřízní osudu postižení Asurové se rozlobili a zmocnil se jich Kali, bůh Hátky a Zmaru, který je vybízel ke stále větším hříchům. Jelikož neprováděli žádné oběti a náboženské obřady, zanedlouho s nimi byl konec. Zato cnostní dévové navštěvovali svatá místa a věnovali se obětem rozdávání milodarů a askezy. Prosperita, které dosáhly, byla trvalá. Proto o nejlepší z lidí si i vy získáte přízeň osudu návštěvou týrt a svým asketickým životem v lese. Brita Ráštravi synové propadli hříchu a budou nepochybně zničeni přesně tak, jako ti Asurové. Ujištění Lómašovými slovy, Judištera a jeho bratři spolu s Draupadý, když ho následovali lesem. Za nimi šli jejich služebníci vedení indresénou. Dlouholetým důvěrným služebníkem bratrů, který s nimi odešel do lesa. Za služebníky šly bráhmanové a celá družina se v podrostu seřadila do dlouhého průvodu. Postupně navštívili mnoho svatých tírt a vykoupali se v četných svatých řekách a jezerech. Obětovali předkům a vyslechli duchovní pokyny. Od asketů žijících na těchto svatých místech, jakož i úžasná vyprávění o králích a mudrcích minulých věků, která se ke všem těmto svatým místům vztahovala. Když dospěli do Himaláje, Lomaša Družinu varoval, ať dále postupuje obezřetně. Je zde hora Méru a vrcholi Kajláse, Gandamárhany trišringy a makaragiri. řekl a ukázal předu k zářivé hoře, čnějící do oblak. Sídlí tu tisíce neviditelných nebeských bytostí. Po těchto horských hřebenech se pohybují kimpurušové, jakšové, kinarové, suparnové, nágové a rakšasové. Všichni rychlí jako vítr a silní jako tisíc mocných slonů. Hříšní lidé se sem nedostanou, nebo tě nebešťané zabíjí. Když se Lomaša modl k Bohům o ochranu, Judištěda řekl býmovi. Pečlivě střež Draupady, milí bratře. Když ji zachvátí strach, vždy vyhledává tvoji ochranu. Zaslouží si ji. Nyní půjdeme do těchto posvátných hor. Díky naší askezi a zbožným zásluhám, které jsme díky oběti získali, nám všem snad bude dovoleno vstoupit do této posvátné oblasti. Lomasha bratrum sdělil, že se v horách setkají s Arjunou, až se stoupí z nebes na vrchol hory Gandamádana. Rozhodli se tam tedy jít a čekat na jeho příchod. Cesta na vrchol hory však sebou přinášela nebezpečí. Lomaša požádal Judištyru, aby svým služebníkům a většině bráhmanů řekl, ať zůstanou na místě. Píma si potom posadil draupadý na ramena a skupinka jen z několika bráhmany vyrazila strmými horskými stezkami do Himalajského pohoří. Skály byly rozeklané a výstup namáhavý. Nakonec dorazili k řece Alakanandě. O ní se říká, že se stupuje na zemi z nebes. Uctili tuto svatou řeku a vykoupali se v jejich křišťálově čistých bodách. Bratři si prohlíželi nádhernou okolní krajinu náhorní plošiny. Zdálo se jim, jako by se dostali na nebeskou planetu. Z kvetoucích stromů všech barev se linuly nebeské vůně. Zemi pokrývaly koberce hebkých, namodralých trav a lučních květů. Mezi háji ovocných stromů se rozlévala průzračná jezera plná modrých lotosů, po nich šplávaly desítky labutí a čakraváků. Vzduchem zněly líbesné hlasy kukaček, a nesčetných dalších ptáků. Lomaša pán řekl, že do tohoto kraje světa denně přichází Indra, aby se zde věnoval svým obřadům a modlitbám. Bratři v dálce spatřili něco, co vypadalo jako vrcholky mohutných bílých hor, ale Lomaša jim řekl, že to jsou kosti naraky, mocného Asury, kterého vyšnu zabil v jednom z minulých věků. Ryšším tento příběh vyprávěl cestou ke Gandamádaně. Když se přiblížili k hoře, cesta začala být mnohem náročnější. Nebeské území nechali za sebou, a teď se pomalu pohybovali po zasněžených a kamenitých stezkách. Najednou začal vácilný vítr. A vzduch plný prachu a suchého listí Pándovce oslepoval. Býma tržel Draupady, která byla strachem be sebe, když všude kolem slyšela padat k zemi mohutné stromy. Zdálo se, jako by samotnou horu trhala vedví nějaká nebeská síla. Každý si hledal jakékoliv dostupné útočiště pod skalami a obrovskými damaroněmi. Když prašná bouře ustala, spustila se průtrž mračen. Všude se objevily potoky a proudy vody plné pěny a bahna. Jak dešť pokračoval, hukot vody stále sílil a její mohutný proud mohutněl a začal odplouvat stromy a keře. Obloha byla temná, zatažená černými mraky. Z nich šlehaly blesky, které navzdory síle bouře Vypadali, jako by si jen ladně hráli na úbočí hory. Bouře postupně polevila a nebe se vyjasnila. Rozářilo se slunce a ze země stoupala pára. Poutníci se vynořili ze svých skrýší a společně pokračovali ke Gandamádaně. Drauparý však byla vyčerpána, a cítila, že dál ušít nemůže. Omdlela a padla k zemi jako banánovník vyvrácený větrem. Nakula vyrazil vpřed, v pádu ji zachytil a jemně ji položil na jelení kůži, kterou sahadéva rozprostřel na zem. Judištěda teda řekl, jak může tato krásná žena, uvyklá na veškerý přepych, nyní spát na zemi. Její jemné ruce a nohy chladem zmodrali a leží tu zcela vyčerpaná. Běda, to vše je moje vina. Jelikož jsem propadl kostkám, jedná jsem pošetile a těm, které miluji, způsobil velké utrpení. Král Drupada nám dal tuto princeznu s nadějí, že bude šťastná. A teď leží na zemi v této hrozivé divočině. Lómaša a Dhaumia pronášeli mantry, schopné zničit veškeré nemoci. Nakola kola Draupady jemně obýval a Sahadeva jí masíroval chodidla. Když pomalu přišla k sobě, Judištěraj utěšil. Potom se podíval na Bímu. Jak budeme pokračovat o válečníku mocných paží? Před námi je mnoho kamenitých a zledovatělých stezek. Nemyslím si, že Draupadý dokáže tuto cestu snést. Bíma navrhl, ať zavolají katotkaču. Můj syn je mocný a může nás nést po nebi. O králi, poruč mi a já ho pouhou myšlenkou přivolám. Judiš teda souhlasil a Bíma usedl a meditoval o svém synovi. Jakmile na něho pomyslel, Gatotkač se před ním zjevil se sepjatými rukama. Poklonil se u otcových nohou a úctivě pozdravil ostatní pánovce. Po srdečném přivítání řekl: O bezříšní, můj otec mě zavolal a jsem připraven splnit vaše příkazy. Prosím, poroučejte. Býma svého syna objel. O neporazitelný hrdino! O dítě, jdeme na vrchol hory Gandamádana, kde se opět shledáme s naším bratrem Arjunou. Tvoje matka je unavená a nemůže dál. Ani pro nás samotné není snadné jít po těchto krkolomných horských stezkách pokrytých ledem a sněhem. Proto nás tam po nebi odnes. Gato se uklonil. S radostí. Velím stovkám rákšasů schopným létat po nebi. O, otče, já ponesu matku Draupadý a ostatní rákšasové ponesou tebe, tvoje bratry a všechny tyto bráhmany. Gatótkač si jemně posadil Draupadý na ramena. Pohlížel na ní stejně, jako na svoji vlastní matku Hidimbi. V tom se objevili mnozí další obrovští rákčasové a chopili se poutníků. Lómaša však vystoupil do nebe vlastní mystickou silou a vypadal přitom jako druhé slunce. Rákčasové letěli rychle po nebi cestou Sidů. Za letu družina spatřila dole pod sebou nádherná území, obývaná Vidyádhary, Kinary, Kimpuruši, Gandarvy a dalšími bojskými bytostmi. Viděli rozsáhlé lesy, kterými protékaly řeky a ve kterých žilo plno slonů, medvědů, opic, rurů, krav a buvolů. Prolétali nad územím u Tarakurů a nakonec dospěli k hoře Gandamádana. Rákžasové je zanesli vysoko nahoru do Badary Kášramu. Starobilé poustevny Ryšijů Nary a Nárajana. Pán Pándovci se udíveně rozlíželi kolem. Třeba, že byli vysoko v horách, celé území krášlili nebeské stromy v plném květu. Spatřili mohutný strom badari, podobný ohromnému deštníku, podle něhož byl Ášram pojmenován. Šířil kolem sebe svěžest a klid, a pod svými větvemi, obtěžkanými zralými plody, skýtal útočiště. Na strom přilétali a zase z něj odlétali barevní ptáci, opojení medem, příštícím z plodu a vzduchem znělo jejich cvrlikání. Pándovci přistoupili ke stromu Badarí se sepjatýma rukama. Obklopovala ho hebká na zelená tráva. Kolem stromů stály nesčetné chyše mudrců. Celé území osvětlovala jejich záře a proto tam nebyla třeba světla slunce ani měsíce a nebylo tam ani přílišné horko ani zima. Bratři cítili, že se jejich tělesná bolest i pocity úzkosti vytrácejí. A když jejich mysli naplnil hluboký klid, zmizel dokonce i pocit hladu a žízně. Jak se tak rozlíželi kolem, všimli si mnoha obětních oltářů, udržovaných askety a slyšeli melodické hlasy bráhmanů, pronášející védské hymny. Poblíž plynuli chladivé a průzračné vody gangy, která odtud po sestoupení z nebes pokračovala na své cestě do Bháraty. Někteří z nejpřednějších mudrců spoustevny Přišli poutníky uvítat. Díky svému mystickému zraku již věděli, kdo jsou jejich hosté a po přijetí jejich poklon je uctili čistou vodou, ovocem a květy. Judištira poděkoval Gató a jeho stoupencům a požádal je, ať s nimi zůstanou až do jejich návratu do Kámiaky. Lómaša a Daumia pánovcům poradili, Ať během čekání na Arjunův v příchod žijí s mudrci a čas tráví nasloucháním jejich duchovním rozmluvám.